Hoofdstuk 117 Sirenius' ontstemming wie die verraaiers. Joosef wees op die hulp van die meester. Sirenius en die engele. Josef gee opheldering, die machtige wonder van die engele. Hierdie gebeurtenis het Sirenius echter nogthans iets wat ontstem, en hy het nie geweet wat hy nou met die verraaiers moest doen nie. Daarom het hy na Joosef toegegaan en dit met hom bespreek maar Jozef antwoord om, hou goeie moed my broer en die meester, want hierdeer sal geen haar van jou krom gemaakt word nie. Kyk, jy is op aarde beslis my grootste vriend en weldoener, maar wat sal al jou vriendskap my vannacht toch gehelp het? Hierdie hiermoordenaars kon my vannacht met my jylle huis gekook en gebraai het, sonder dat jy iets daarvan sal verneem het, so dat jy vanochtend toe jy hier gekom het, niks meer van my sal gevind het nie. Wie was toe my redder? Wie het die geheime plannen van die booswichter reeds lang kaldeersien en my toe op die rechte tyd te helpgestuur? Kyk, dit was die meester, my Elohim en jou Elohim. Hou dis goeie moed, want ook jy is nou in die alsbeskermende hand van die meester, en hy sal nie toela dat daar ook maar in haar van jou gekrom word nie. Met 'n ontroerde hart het sy aan die sy van sy toelea, wat daar self met die kankie bezig hou het, Jozef vir hierdie troos woorde bedank. Op die selfde het hy al by die mooie jongmans gesien, en ook, ook opgemerkt, dat daar nog meer van hulle nie kom bys aanwezig was. Hy daarom aan Jozef gevraag, Waar hierdie buitengewoon mooi en lieflike jongmans vandaan kom en of hulle daak ook gerede ongelukkig is was? Maar Jozef sê, kyk, elke meester het sy dienaars, jy weet immers wel dat my kynkie ook een meester is. Kyk, dit is sy dienaars, dit is ook hulle wat vannacht die huis van ondergang bewaar het. Raai echte nie uit welke land hulle kom nie, want daarmee sal jy niks uitricht nie, omdat hierdie helpers oor een onbeskryflike mag en kracht beskik. Dis sal hulle dit jou nie vertel nie, en met dwang sal jy ook niks met hulle uitrug nie, dier dat hulle te machtig en eindeloos sterk is. En Sirenius sê, is hulle dan half halfgoede, soos ons hulle, hulle het in ons mythologie, Hoe kan dit wees, sou jylle daarnaast die een Elohim ook sylke halfgode hee, wat daartoe bestem is om sowel aan die mense as aan die hoofdgod goeie dienste te bewys? Jozef sê, o broer, jy vergis jou geweldig. Kyk, van halfgode is by ons ewiglik nooit ter sprake nie, maar wel van uiters geluksalige geeste, wat nou engele van Elohim is maar wat voor jy net soos ons op aarde geleef het. Maar swyg oor wat jy nou van my gehoor het, asof jy dit nog nooit gehoor het nie, anders sou dit jou lichamelik erg kon beskadig. Nou het Sireneus sy vinger op sy mond gelee en gesweer om tot aan sy dood toe te swyg. Die twee jongmans kom nou na Sireneus toe en sê, Kom nou saam met ons na buiten, sodat ons ons krag aan jou kan toon en Sirene is het saam met hulle na buiten gegaan, en kyk, een berg ver op die achtergrond, het op 'n woord uit die mond van een van die jongmans verdwijn. Nou eers het Sirene is die rede verstaan waarom hy moes swyg. en hy dan ook sy hele leven lang daar oor geswijg, as ook allemaal wat by hom was.